Духовно огледало Здравейте, аз съм за джан, а вие сте с предаването Духовно огледало по радио Добротолюбие FM. Днес ще си говорим за Библията като Слово Божие. Наш гост в студиото ще бъде преподавателят по старозаветно богословие в катедра теология на Пловнивския университет, доктор Маргарита Загарова. Християнската вяра се опира на две аксиоми, две основни истини, които ние християните приемаме чрез вяра. Първата е – има Бог, а втората е – този Бог разкрива себе си в Библията. Тя е Божието Слово, Библията е Божието послание до целия свят. След като говорихме за разумните основания, потвърждаващи Бог като творец на цялата вселена – Днес ще се спрем върху втората аксиома, като си поставим въпроса, може ли да се доверим на Библията като на Слово Божие. Как можем да бъдем убедени в нейната достоверност? Библията е най-уникалната книга на света, книгата на книгите. Книгата, която претендира да е Божието Слово. Книгата, която претендира, че е Божието послание до човечеството. Книгата която ние християните приемаме като абсолютен авторитет за нашата вяра и поведение. На първо място Библията е уникална поради своята популярност. Тя е най-превежданата, най-продаваната, най-четената и разпространена книга по света. Един факт – книгопечатането е започнало с Библията. През 16 век Гутенберг създава печатарската преса и за първи път в света се е отпечатала книга. Това е Утеровия превод на Библията. Библията е преведена до над 2000 езика и годишно се продават около 44 милиона екземпляра по света. Ще си позволя да цитирам списание Таймс, в което пише Забравете съвременните британски белетристи и телевизионни екранизации. Библията е най-продаваната книга всяка година. И по-надолу в същата статия четем, както обикновенно. Най-страхотният бестселър беше Библията. Ако общите продажби на Библията се отразят честно в класацията, едва ли ще има седмица, когато друга книга да е на първо място. Статистиката сочи, че в Обединеното кралство се продават близо 1 милион и 250 хиляди библии и евангелия годишно. На второ място Библията има уникална стойност. И тази нейна стойност не се изразява в производствените разходи за нейното издаване. Нито само в нейното литературно, философско или историческо значение. Няма друга книга в историята на човечеството, която да е била до такава степен преследвана и унищожавана. За никоя друга книга не са умирали толкова много хора, за да бъде запазена. Никоя друга книга не е била така грежливо преписвана, превеждана и разпространявана. До нея отдавна тя е била забранявана и преследвана в нашата страна, от тогавашната власт. И въпреки това, въпреки рисковете, тя се разпространявала сред тези наши сънародници, които са били гладни и жадни да я четат и изучават. В какво се състои нейната стойност? Стойността и се състои в нейната същност и въздействие. Тя е не само свещена книга на една от световните религии, тя е Божие слово. Сам Господ Иисус Христос казва, не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Библията е уникална със своето послание. Бог ни се разкрива на нас, хората, чрез своето слово, Библията. Затова тази книга съдържа Неговото послание към нас. От нея ние научаваме, че библейският Бог е любов, а не страшен, далечен и жесток. Той е Бог, който се интересува от нас и желая да има взаимоотношения с нас. Той се обръща към нас чрез страниците на Свещеното Писание, защото само аз зная намеренията, които имам за вас, казва Господ, намерения за добро, а не за зло, за да ви дам бъднина и надежда. Ние научаваме истината, че проблемът на всеки човек е грехът, който ни отделя от Бога и поради който ние заслужаваме Божията справедлива присъда. Също така и Библията ни разкрива, че единственият начин за разрешаване на този проблем е личната вяра на всеки един от нас в Господа Иисуса Христа. Според думите на апостолите, защото под небето няма друго име на човеци си дадено, чрез което трябва да се спаси, се казва в книгата Деяния на апостолите. Библията съдържа в себе си учение, което е стройно, логично и има приложение в съвременния свят. Учение относно човешките взаимоотношения, морала, етиката, семейните ценности, възпитанието на децата. Свещеното писание е най-добрият пътеводител за нашия живот. Затова и псалмопевецът възкликва Твоето слово е светило за ногата ми и светлина на пътеката ми. Духовно огледало. Нека чуем и едно красиво изпълнение на великото славословие. Слава Тебе показавше му нам свет. Слава во вишник Богу и на земля. Абонирайте Ти е си един свят, ти е си един Господ, Иисус Христос во слава Богa Отaчин. На всяко ден благославя утя и возсланя името твое во веки и во век века. Сподоби го без греха, нам. Благословен е си, Господи, Боже, Отец наш и хвала и прославлено имя твое во веки. Амин. Буди, Господи, милост Твоја на нас, яко же упова обнатия. Благословение си, Господи, научи мия оправдание Твои. Благословение си, Господи, научи мия оправдание Твои. Благословение си, Господи, научи Зіле душу мою яко зож ти ж тебе Господих тебе прибімков вою ведущим тя святи боже святий крепкий святий pomiluj помилуй нас Bože, святи боже святий крепкий святий pomiluj помилуй нас Боже, свят и крепки, Святи и безсмерни, помилуй нас. Духовно умледава Уважаеми слушатели, време е да ви представя и нашия гост, доктор Маргарита Загарова, преподавател в Пловдивския университет Паиси Хиландарски по Старозаветно богословие. Добър ден, доктор Загарова. Радвам се, че сте днес наш гост. Здравейте, здравейте уважаеми слушатели. Всяко нещо, което е свързано с духовността, особено в днешно време, е много полезно. Вие виждате с какво се сблъскваме. Сблъскваме се с бездушевност, с агресия, с чувство за безнаказанност. И всичко това нещо не ни обединява, а ни разделя. И колкото повече говорим за духовността, колкото повече хора намерят сили да повярват в себе си, че са добри хора, че всички сме чеда на Бог и че любовта трябва да цари, а не агресията – това ще даде възможност живота ни да стане сигурно по-добър, много по-лесен и децата ни ще растат много по-добре. Доктор Загарова, темата по която сме ви поканили е една поредица за Библията и за Старозаветните книги. Можете ли да ни кажете няколко думи за Библията? Аз действително се занимавам с Старозаветните библейски текстове, и е, смятам това за нещо, което е доста отговорно, защото е, Библията е една прекрасна книга. Тя е един сборник от е, боговдъхновени е, текстове и е, бих казала, че тя трябва да бъде настолна книга за, особено за всеки, всяко едно християнско семейство. Едва ли има книга, която да надмини Библията по популярност. Тя е издадена на хиляди екземпляри. Също така е приведена на много езици. Настолна книга е за всеки християнин, за всяко едно християнско семейство. Има много имена. Наричат се Библия, Божествено откровение, Свещено писание, можем да я наричаме по всякакъв начин. Защото това е една книга, която е абсолютно необходима и днес. Била е необходима преди, необходима е днес. Ще бъде необходима, предполагам, и в бъдещите дни и векове. Тя е един сборник от свещени текстове, който има 77 книги, които са разделени на два основни дяла. Библията е книга, която може всеки един да намери в нея истина, отговор на много въпроси. Така че Библията е една книга, която може да води всеки един човек по пътя на спасението. Добре, Библията има два основни дяла. Какво можете да ни кажете за тях? Библейските текстове са разделени на два основни дяла. По-големият дял е Старозаветният дял, времето от сътворяването на света до раждането на Господ Исус Христос. Вторият дял е Новия завет, който вхваща времето от раждането на Господ Исус Христос. Тъй като аз съм специалист по Старозаветните библейски текстове, Предпочитам сега да обърна малко повече внимание на този дял и да ви кажа някои по-основни въвеждащи неща. Старозаветният дял на Библията се състои от 50 книги, от които казваме, че една част от тях са канонични, т.е. 39 са канонични и 11 книги са неканонични. Ако може за момент да ви прекъсна, за да можем да разясним на нашите слушатели какво означава канонични и неканонични книги в свещеното писание. Канонични книги наричаме тези книги, които са писани от боговдъхновени мъже под прякото ръководство на Светия Дух. А неканонични наричаме тези, които се приемат, че са полезно и назидателно четиво, но не са писани под ръководството на Светия Дух. А, това са библейски а, книги, които съдържат Божественото откровение. И едните и другите са писани от боговдъхновени мъже, от хора, които са вярвали в Бог, хора, които са имали а, много а, близък контакт с Бога и затова те в своите писания са отразявали Божественото откровение. Това, което Бог е искал да каже на хората, Той го е казвал на тези боговдъхновени мъже и те са го отразявали в тези книги и след това тези книги са достигали до хората. Библията е четиво за хората. Бог иска да се открие на хората чрез тези боговдъхновени книги. Актуална ли е Библията днес? за съвременните хора. Тя е писана преди толкова много години, милиони години, особено Стария Завет. Новия Завет е писан в периода на Първи век. Все пак, не е ли много отдалечено от нас това, това време, в което се развиват събитията? Библията е актуална и днес. Тя е била актуална винаги актуална е и днес, ще остане такава и завинен. Самия факт, че тя остава непреходна, самия факт, че тя е приведена на толкова много езици. самия факт, че е, има толкова много издадени е, библии, тиражът е много голям. Вземете един бестселър, например. Колкото и време да съществува, все пак идва един момент на затишие. Минават години, малко по малко той се забравя. Библията не е забравена. Тя продължава да бъде една книга, която а, има особено значение за хората. Самият факт, че тя остава непреходна, говори, че тя е боговдъхновена, защото в нея се съдържат много истини, които могат да доведат човека до спасение. Вземете книгите на цар Соломон. книга Еклисиаст, притчи Соломонови. колко истини има в тях, Четейки тези книги, ви може да намерите отговор на много въпроси. Абсолютно актуална и аз бих казала, дори в днешното време наложителна. Нека повече да четем Библията, но нека да се знае това, че Библията не може да бъде прочитна книга, не може да се чете като един обикновен написан роман. Тя трябва да се чете с разбиране, трябва да се чете по-бавно, с много разбиране и с много вяра. В подкрепа на това, което казвате, още в първи Псалом, свети пророк и Давид казва, казва, че блажен е онзи човек, който не ходи в пътя на грешниците, а в закона на Господа се размишлява денем и нощем, т.е. ние трябва да размишляваме върху, не само да го четем като прочит на книга, а, а с размишление. Разбира се, значи, ако някой си мисли, че ще отвори Библията и ще започне да я чете като роман или като някоя книга, която е така свързана с житейските проблеми, мисля, че няма, няма да успее да, да разбере това, което е основно, това, което автора е вложил в този текст. Библията трябва да се чете с разбиране. Тя се чете с нагласа. Защото това са Божествени слова. Това е божественото откровение и човек трябва да се умее да разбере това, което... Основната истина, която автор е вложил в текста. Предполагам, че много хора се чували за това, че особено текстовете на Стария Завет има два вида смисъл. Буквален и тайнствен смисъл. И а, много пъти има неща, а, които трябва да бъдат изведени. Този тайнствен смисъл трябва да бъде разбран, да бъде изведен и да могат хората да разберат истината, която автор иска е искал да вложи в този текст. Истината, която Бог е вменил на автора. Добре. А... Хората сега, като четат Библията, те си казват, тези хора са били някак си много близко до Бог. Ние не можем, ние сме светски хора. Но аз мисля, че тези... Това е неопр... неосновано, защото повечето от тези библейски герои, за които четем, са имали и своите слабости. Свои слаби страни. Дали е така? И, те могат ли да бъдат пример за на библейските герои? А, безспорно, да. Първо искам да кажа, че ние всички сме че да Божии. Колко стоим близо и колко стоим далече от Бог, а, а, това е нещо, което е много специфично за всеки един човек. Усещането за Бога е строго индивидуално нещо. Колкото хора а, да има на този свят, всеки един от тях има усещане за Бог, което е лично Негово. А що се отнася до библейските личности? А, имаме библейски личности, които наистина могат да служат като пример за нашия живот. Нека да вземем един от най-известните патриарси. Патриарх Авраам, бащата на Израилевия народ, аз много често се спирам на текстовете от е, тази част на книга Бития, където се говори за святия свет, патриарх Авраам. За това как неговото семейство дълги години е било оставено без наследник. Изведнъж Бог дава радостта. Ражда се син, ражда се Исаак. Това семейство в продължение на 12 години обгрижва този свой син обгрижва детето си, радва му се. И в един момент а, Бог иска жертва от светия св. патриарх Авраам. Иска жертва, иска сина му. И патриарх Авраам просто тръгва за жертвеното място, за да може да принесе жертва сина си. Какво му е било? как този баща дига ръка върху сина си, за да го предаде на Бога, защото Бог така иска. Мислите ли, че в днешно време може да се намери човек, който може да поступи по този начин? Дали наистина сега ние имаме такава голяма вяра в Бог, че можем да предадем в Неговите ръце нашия живот, живота на нашите деца, живота на най-близките ни хора? Всички знаем, разбира се, че Бог ни приема Исаака за жертва и той не посяга на детето. Но а, самата жертвоготовност, самата вяра, която а, патриарха Авраам изпитва в този момент, дава на Бог а, надеждата, че той наистина е правилно избрание човек. И патриарх Авраам става баща на Израилевия народ. А от Израилевия народ идва вече и спасението на света. От този народ излиза и Господ Иисус Христос, Той идва на този свят за, за да спаси хората, за да спаси света. Благодаря Ви за обясненията и това, което казахте на нашите слушатели. Ще се радвам и друг път да ни гостувате и да говорим по темите от Стария Завет и да се получаваме от примера на библейските личности. Още виднъж ви благодаря за удоволствието да бъда с вас и че това, че ме направихте съпричастна към едно благородно дело. Аз също ще се радвам, ако мога да идвам при вас и заедно с вас да разглеждаме старозаветните теми, защото наистина човек има какво да научи от Библията. Стария завет макар и е да стои малко далеч от нас и много хора смятат старозаветните текстове за текстове, които са по-скоро мистика, но в тях има много истина, в тях има много мъдрост. И колкото повече се вглеждаме в тази мъдрост, толкова по-лесен и добър ще бъде нашия живот. С това завършва и нашето предаване. Благодарим на доктор Маргарита Загарова, преподавател от Пловнивския университет Пъйси и Хилендарски, която беше гост в нашето предаване. А сега е време за още едно песнопение – «Елици во Христа» с пожелания за благословена и успешна седмица. До следващия път! Абонирайте No